Gauzak trenka litzateke. Litzakete. Gauzak trenka litzakete. Oshoki eran endut, ados? Eran hau. Azken tipi bat gelditzen da, eta ege xaren eda. Zerda izena. Anda. Nolatzen manu zuhikta eta ana. Ehm... Um, Zaila pishkatz, bai. Zagia itik. ta fel luzea zen, eta basiren litzak pishkat atxe, biege... Zain ez komplikatuak ziren zuretzat? Zain ez gehiago ezen. Atxelekin diren izak, zain bi hurgune, hain uh, ba itzitz, me zintzen zegoz atxelekin. Nola txuman uzuzuk ditaketaketak? <coughs> ba lagundu gaitu paskalek zainta erraten zuen uh, bi hurgune ba entzuten zen atxe, baina batzotan ez zain erraten zaila zen. Baina entzun dugu beste mainetan, Trichatu dutela zan da norbaitek atzimantzuan, eta besta ere gantzuten. Zag maite duzu e, Txixindularitza, begiratzen duzu e, telebistaan adibidez? Yes. Uh, begiratzen dugu, baina nena bof, Nik nere buraxak begiratzen duzu egin, nore begiratzen duzu no. France 3. Eta maite duzu egin begiratzen duzu bitsaa dena den ere aeta ettik maite duela, ni aitak maite duela eta nira nainak maite duela, beina nik ez bat ere. Begiratza ago dut bizikleta zibiltzea gehiago ikustea baino ba nu telebistal. Torrentzirara ustera hemendik Pasako dilerari? bai zen da duztu pasatzen txaren azpizik paxatzen dira. Diktaketa hori hori entxerbukatu da nula paxada? Ebe uh, paxada. <laughs> <laughs> ez baita bat ere nire ofizioa. Lehen aldia enebizian egiten dutala. Arkatzaren bertze aldean eh, normalean, egin eh, izan ditut, baina nik idazteko bertze ikaslegusiak bezala behaz, bai pixkat bitxia, eh, me horla da. Arriketa bat egiten delarik franchisez eta pentsatzen delarik euskara zere egiten aldela, nunbait normalizazio baten bidean girela erran haidu. Gero, uh, xuxen, uh, ez dut iku beste uh... Interesa bela, Baizik eta hor lotugira Euskaraz uh, Tureko historia horri eta wala, Dinamika bat bada, Uztut eta gisa eta bedaren Euskararen presienziarako, Eziar importanta dela. Zaten euskarazko ikasleek, uh, Franziar ikasleek edo frantziasi ikasleek Bezen bat bat bat dutela. Nola, atzimanduzuzuk uh, ikaslea hauen dako ditaketa hori. Egeza zaila? Ba, pixka bat zaila atzimanduz, Lucea baitzen, Gero astapenean uh, aski uh, Baina luzea eta iraupen uh, lasterketetan bezala atxikitzeko piskatzaila. Euskaraz ba, egin dela, hori izakiten hori atxuman duzu, iduriz, <laughs> ba, ba, iduriz faltat bat bat ziren. Bai, iduriz uh, faltat bat bat ziren, baina bizikiongi euskaraz uh, egin baita uh, diktaketan. Ba. Lan duzinoten gelan? Ordan ez ez dugu baita espada lan eguneroko uh, lanekin uh, egin eta ez dugu diktaketa bereziki tujaren zatekin. Zain uh. Frantzisek, irabazi zuen, bimila tamazazpiko frantiako turreko, igotzaile tzaile obede